mtazamaji wa Esta TV karibu tena katika chaneli yetu ambayo tunakuletia historia mbalimbali mbali. na hii leo nakuletea historia ya mkoa wa Ruvuma umepewa jina kutokana na mto Ruvuma ambao ni mpaka wake wa kusini na Msumbiji umepakana na ziwa Nyasa na mkoa wa Morogoro upande wa magharibi mkoa ya Iringa na Lindi upande wa kaskazini na mkoa wa Mtwara upande wa mashariki. Makao makuu ya mkoa huu yako songe ya mjini. Wilaya zinazopatikana katika mkoa wa Ruvuma. Ndani ya mkoa huu kuna wilaya sita ambazo ni Nyasa, songe ya mjini, songe ya vijijini, Tunduru, Mbinga na Namtumbo. Elimu. Elimu bado inahitajika sana hasa kwa vijijini. maana watu wengi katika mkoa huu hawajeelimika hivyo huleta changamoto katika maendeleo maana taifa uhitaji watu ambao ni wasomi miundombinu ya mkoa wa Ruvuma sehemu ya mashariki ya mkoa huu kuna barabara ya lami kutoka Dar es Salaam kupitia Makambako na Njombe hadi Songea barabara kuu ya kwenda lindi ni kiwango cha lami kuanzia songea mjini kupitia wilaya za namtumbo tunduru na nyumbu masasi mnazimu moja lindi hadi dar es salaam na hii ni historia ya mkoa wa ruma imelitwa kwako na esta tv na kusimuliwa na poti na safieni